Run to him I'll step aside If you think his lips can kiss you Better than my lips can kiss you Run to him Or get my pride If someone else is on Yeah Där får han stå på någonting så att han blir kommit lite högre upp. Har sett de bilderna? Ja. Och, nej, det har jag nog faktiskt missat. Var har du sett dem då? Ja, han är så kort växt, va? Så att han får stå på någonting så att han kommer upp i jämn nivå med Jimmy Åkesson. Ja, Ja, just det. Ja, nu väntar jag då. Jag tror jag vet vilket du menar här. Eller i alla fall kanske jag har sett en, en debatt mellan Erik Ullén och Jimmy Åkesson där Jimmy Åkesson hade med sig olivolja då stod då stod Erik Ullén uppe på någon liten ja inte en stor men någon liten upphöjnad där och, och, och pratade och det var snack om mångkultur och att i har som inte vill ha någon mångkultur i Sverige och då sa i Åkesson så här att ja, jag vet inte jag vet inte hur man ska säga om det här men jag har faktiskt med en tur med olivolja här den är från, äh, olivolja var ju från Indien eller något som han pratade om och en liten gick till äh, till hade där de har minst Då ska jag säga så här, då. det är ute på Stockholms närradio just nu, då, mellan 18 till 18.30, vi var med oss Karpstrypan och det är Gunnar Anderssons med ansvar för utgivare för Gällrehornet Sverige vakna och vi sände varje lördag mellan 18 till 18.30 här. Det var länge sedan du var med här och vi har ju, vi har, vi har ju kommenterat nu lite grann, men valet är alltså inte för, det, valet är klart. Ja, men jag ska väl göra lite, så att säga varför jag inte varit med jag har mått dåligt då länge tid Aha. och avbryter ju all politisk aktivitet både på internet och utanför internet gjuter det, så det är därför jag inte har varit med på det. Hej då. Ja. Det men, är inte, men, inte någon sjukdom så jag har bott lite sykestort på men, så här. Men, men det är Jag är... för mycket på internet Det är kommunalvalet som inte är färdigräkta för riksdagsvalet är ju färdigklart klart. Och, och landstinget då? Hur är det med landstingsvalet? Eh, landstingsvalet är klart eh, på, på en del håll vet jag i alla fall, dock inte alla tror jag Nej, då är det, det är bara riksdagsvalet som är färdigt i hundra ja. procent och vi har ju tagit upp att, att Sver Sverigedemokraterna är Sveriges tredje största parti och att det har ju gått dåligt för Vänsterpartiet och Folkpartiet i Hedemora kommun har Folkpartiet fått 156 röster då preliminärt i Hedemora kommun och det är inte mycket det räcker med knappt till ett mandat då. Uh, nej, det, det blir väl inte riktigt så mycket tror. Sen kan man se till exempel Att på landsbygden eh, Rent generellt, i Dalarna och i Sverige Så är Centerpartiet ganska så starka Alltså inte säga här enormt starka men, men hyfsat starka Men i städerna så är Centerpartiet mycket svaga uh, ja. ja, det stämmer jag Eh uh, men som sagt, man kan inte säga någonting först alla kommunerna är färdiga så att säga. Och allting är klart. För det är alltså, jag tycker att det har gått ganska lång tid sedan valet var. Alltså att det inte färdigräknas ännu va? Ja, Ja, kan du fatta varför det inte brukar det inte vara färdigt på onsdagen eh, samma vecka eller torsdag? Det är, det är som sagt att det är många mer människor som har röstat i årets val. Både kommunalt och landstingsval och riksdagsval också framförallt som man kommer omsatt. Det är nog därför som det tar lite längre tid i år att räkna upp alla röster. Sen är det ju så att det har varit en hel del valfusk liksom, förra åren när det var val 2010. Eh, främst det är Sverigedemokraterna och Svenskans parti som har åkat ut för detta. Men det är inte bara dem utan det är, även socialdemokraterna har råkat ut för valfusk i form av att moderata väljare har varit i vissa vallokaler och slängt bort socialdemokratiska val sedan som har funnits i valvokal. Och du... även Vänsterpartiet och även eh, Folkpartiet har råkat ut för valfrust från politiskt eh, Så att det, är, det är ett väldigt här för många ruttetål. Väldigt... Jag, jag har ju en åsikt vet, om det här med politiska bilder. Till exempel det här med att man lämnade nationaldemokraterna i en ny Daniel Spansk. Och så satt han på ett mandat när han gick över till Svenskars parti. Och jag tycker då att det här systemet är ju helt fel. Man är alltså invald för ett parti. Och är, om man då skulle lämna det partiet till exempel och gå över till ett annat parti då, då är man ju inte invald på det mandatet för det partiet från början. Och, och jag tycker att, att systemet är fel. Att det ska inte, man ska inte kunna sitta kvar när man lämnar partiet och går över till ett annat parti och sitta på ett annat mandat. För röst, rösterna är, har inte kommit in för det part, nya partiet. Ja, nej, jag håller, med, jag håller med. Man ska inte kunna sitta för ett annat parti som du säger det. Eller vad sa du Daniel Spansk hade ju kommenterat då Att de kunde inte sitta kvar där i Nykvarn För rösterna räckte Men han var ju alltså från början då invald för Nationaldemokraterna måste det ha varit då I kommunalvalet i Nykvarn Och sen gick han, ja. över, gick han över då till Svenskarens parti Så han då sa det att Svenskarens parti Hade ett mandat i Nykvarn Men från början var det ett mandat som var inröstat För Nationaldemokraterna va? Det blir, det, håller med. Det, blir lite, det blir lite konstigt faktiskt tycker jag där om man, om man är en representant för ett parti också hoppar över till ett annat parti då borde inte det parti som, som man har varit med i missa sin plats då i, i kommunfullmäktige tycker man då även i landsbygdsförbäkten. Då, då måste man lämna kommunförbäkten. Man, man ska inte få sitta kvar för det nya partiet. Det är det, det. jag Jag tycker det blir lite konstigt då faktiskt. Det, och sen, spelar roll vilket parti det Och sen det här med personröster till exempel Kurt Inesson kom in på ett mandat för Sverigedemokraterna en gång Eftersom de hade skrivit ja. hans namn va? Det var typ Vad var det förra året nog som han kom in då Han, han var med på Jag undrar om inte han var med på i Sverigedemokraterna då faktiskt Men det gick över till Svenska parti. Nej då hade, Det handlar inte Nej ja. Nej okej okay. Men ju det, det här med att de si att... Äh, att det, är det, alltså, blir det, fel. det här med att SD har, vi har vissa regler för sina företrädare, hur man uttrycker sig på sociala medier och sånt, det gäller ju inte, Me vanliga medlemmar gäller ju inte det här, va? Alltså hur man uttrycker sig. Utan, uh, jag har inte hört talas... Alltså om man har saker rätt så gäller det tyvärr medlemmarna också. Men det, blir, det spelar ingen roll, det blir lika fel det, va? För att, liksom, att man, man ska inte... Ja vad 70 ska jag säga det har du sett det här inte? Gärna jag tog inte att Asti har några vidare regler för det där utan det är bara det att Alltså, det finns väl en gräns för hur de ska uttrycka sig. Man reposterar med Sverigedemokraterna när man skriver, då är det annan femma. Men går man ut som privatperson, då är det en annan femma också. Så det gäller att skilja på dem två. Har du sett den här... Det är det som Expressen inte kan göra. Kan. Har du sett den här bilden på Israels flagga som man håller upp på valvakan? Det här är svensk-judisk dialog. Vad är det för typer egentligen? Oh, jag har sett den. Uh, ja, det verkar tydligen som det är så här att det är en, är en person som tror att han är jude eller något sådär, han har inte har riktigt koll på saker och ting eller också är det en person som eh, inte är ortodox jude eh, av någon anledning så sympatiserar den här personen med israeliska staten men det behöver inte vara en jude för det, kan det, kan ha, det är uppenbart att han inte är svensk eller ha. han kommer från Iran va? Ja. Han var inte juden, han leder någonting som är en svensk judisk dialog. Liksom, var har SD med Israel att göra, även om det finns några sionister med i partiet. Men här, jag, jag tycker så här att Israel det är symbolen för rashat och diskriminering och folkmord och allting. Det är värstare. Israel är en rasistisk stat. Hur, hur kan man acceptera? Ja. Hur kan man acceptera sionister i partiet? Jag, jag får inte ihop det alls. Inte alls. Men det är nog inte bara du som jag gör. Jag tycker också att det blir stådligt. Jag tycker inte att man borde ha så stark ställning gentemot Israel. Jag tycker faktiskt att man borde... Alltså, fel med Sverigedemokrater i det här fallet är ju att man kritiserar aldrig någonsin Israel om de begått en terrorhandling mot Palestina. Särskilt inte jag gillar Palestina, det är en helt annan sak. Men man borde kritisera, man, man borde kunna... Om man är Sverigedemokrat i eh, medlem och kritiserar staten i Israel för det de gör och partierna får reda på det, då åker man ut jo, så är det, det är, Men det är naturligtvis helt fel det, det, det är lika fel om den moderat som kritiserar Reinfeldt för att driver är politik som inte är så bra så vill den personen göra partiet bättre då kan den personen också ut, det är lika fel båda sakerna utan självklart i, i demokratins namn så ska man få kritisera vissa saker och som är, ja, som till exempel Sverigemokraterna om man kritiserar staten i Israel det är som på avpyx att man får inte skriva någonting negativt om staten Israel eller judar överhuvudtaget. Då blir man ju avstängd från avpixat. Och så står sedan avpixat med att de har riktigt yttrandefelt gjort aktierna. Alla sidan är internationella idag så är så mycket bättre de heller. Fast det är åt ett helt annat håll. Där är de alldeles för judefientliga istället. Så att båda, båda sajterna är ganska lika, fast på olika sätt, tycker jag. Har du några lo lokala partier i, i Karlstad? Nå några loka lokala partier som man inte känner till? Uh, vi, ha, vi har ett parti, men alla för det här partiet det är ju ganska välkänt. Till exempel som en vänsterextrem ter terroristparti kan man ju säga, som förespråkar terrorism lite grann. Uh, det är kommunistiska partiet, då, jag tänker på. Men kommunistiska partiet finns ju på andra städer också, så att men om du pratar du menar partier som är speciella för just Karlstad, det? Ja, det finns ju alltid lokala partier till exempel som kallas för Medborgarpartiet i Grum såna här saker. Och Med, Medborgarpartiet kallar de sig I Västervik och sådana här lokala. Ja. Till exempel uppe i Bjurstal vet du så finns ett parti uppe i Ljusdal så finns ett parti som heter Socialradikala Demokraterna. Det låter... Alltså du kan, du kan hitta dem på internet på Socialradikala Demokraterna. Och det är bara, bara ett lokalt parti i Ljusdal. Men de hade mycket bra synpunkter faktiskt. Mycket bra vettiga grejer. Och jag kunde inte se vad de tyckte om invandring och sånt. Det, det, det, stod, det stod inget. Men de hade... ja, det, det, det partiet kan man åtminstone uttala namnet på. Det kan man inte om det här partiet som man sitter i franschen. Det heter så mycket som ferros Yadranji Asjudan eller vad 17 står vad är det för Jandra parti, Eller vad är det för parti tror? Islamparti? Ja. Även någon min, mindre variant på det här uh, His Habib eller vad det är som, är som är stoppat i muslimska världen till och med. Men jag, jag tycker så att det här... Uh, säger den här... att de ska döda judar och avrätta alla som inte, är, som, inte har, alla muslimer, som inte har rätta uh, muslimska tro. Det bästa vore om den här blockpolitiken försvann och vänster och höger försvann. Därför att om man tittar i alla partier till exempel så hitt du hittar du någonting som är bra och vettigt i alla partier. Men nu är det så att par partierna delar upp sig i de här blocken. Alltså vi tillhör vänsterblocket och de andra tillhör högerblocket va? Och det är det blockpolitiken är helt enkelt förrödande. Jag är också emot blockpolitiken. Det är så sociala och moderaterna tycker de har blivit alldeles för stora likheter mellan dessa två partier. Uh de säger att de är traditionellt emot varandra, det de väl. men det blir mer och mer likheter mellan dessa partier tycker jag, än det blir olikheter. Och speciellt nu då, när, när socialdemokraterna har fått en högerinriktad partiledare. Det är det som är orsaken till att Stefan Löfven har, har försökt att öka ut handen till Centerpartiet och Folkpartiet båda två. Så att nej, det skulle vara väldigt intressant att veta vad det är som Annie Löv sa till, till... Har du någon koll på det? Vad hon sa till Stefan Löfven igår... Och mötet när han inbjuder henne. Och när hon sa som har varit så himla uppmärksammat? Har du någon koll på det? Nej, men varför Löfven har avvisat eh, vänsterpartiet att de inte får medverka i en, i en regeringsbildning? Ja, men det har ju att göra med dels att... Förmodligen har det dels att göra med att Löfven är en gamla, gammal fackföreningsbas och, och är, är då lite antikommunistisk. Och sen så har det nog lite grann att göra med... Jag tror att det har en... en större delar man tror har att göra med att, att vänsterpartiet är så fruktansvärt splittande, eller gäller det här med revolutionella och här. Mm. Mm. Och sen, Ja och Ja här jag tror att det, ligger, det skulle ligga Lufvén ordentligt i fotet om man plockade in ett parti som, som där är hälften av alla vänsterpartiet så stöder vänsterexkrema terroristgrupper som antipartikation revolutionära fronter och så vidare och den andra halvan är emot dessa utåt sett då jag tror att det skulle vara väldigt skadligt för referensregeringen om han plottade in Vänsterpartiet i den regeringen. Nej, ja, så det här med, som jag sa förut så vill han ju ha kvar kakan och äta den också. Han kan ju räkna med stöd från Vänsterpartiet i flera frågor. Men Vänsterpartiet vill förmodligen ha en, en eller annan post i regeringen. Så frågan är om man kan störa sig på dem sådär. så värst mycket. Det beror på vad Vänsterpartiet säger då. När det, gäller, när det gäller Jonas Sjöstedt till exempel på, på den här riksdagslistan så står ju då alla, eh, var de här kandidaterna bor någonstans på Vänsterpartiets riksdagslista Alla kandidaterna kan man se vilken ort de bor på utom Jonas Sjöstedt eh, inte uppges att han faktiskt bor på Östermalm av alla, av, Varför bor han på Östermalm? Ja, det är många, så många andra, som eh, många andra ledare i Sverige som, som, som hyllar måkulturer på alla olika sätt. Man vill inte bo i de områdena som man försvarar för att för mycket brottset. Det är det som ordson skulle ha tro. är för, för att vilja bo i ett sånt område. Varför, varför betalar man alltså över en miljon kronor på Södermalm i Stockholm för att få en liten etta? Kan du förstå det? Varför man betalar så mycket pengar för en sån, en sån liten lägenhet? Det är ett exempel på... För, för att man kan, kanske. <går> det är ett exempel på de enorma bostadspriserna som finns i Stockholm. Alltså. Vad får man för en miljon, en liten etta? På 35 kvadratmeter för, för några år sedan när jag såg en annons. Där jag bodde med min mormor en gång i tiden va? Alltså en, en, en Vad händer nu? Är du kvar? Hallå? Ja hör du mig? Ja vad händer Ja någonting konstigt händer här Men just nu så kommer det igång igen här Det är någonting konstigt Men äh, hörde du mig? Ja det hörs ut i eten eller? Ja då, det går ut vi försvann ett tag att säga Men Jonas Sjöstedt bor i alla fall på Östermalm Och det uppges inte på riktningslistan Att han bor där Nej, men som jag sa så tror jag det håller att göra med Att han, han av någon anledning Så han, han är ju så pass fin i kanten Sjöstedt han, han, det, det är ju gammal Klassisk vänsterpartistisk Hållning att, att man inte bor I de områdena som man försvarar hela tiden Och att man dessutom säger är man ingen arbetar, riktig arbetarklass om man som till exempel Sjöstedt bor på ett sånt ställe utan man bor om man verkligen är ett arbetarklassparti som man utgör sig för att vara om som står på arbetarsidan så borde man faktiskt bo i de områdena där det är mest visär, till exempel i förorterna och det gör man ju inte så att man är inte väldigt falsk på den punkten man är det var... ingen riktig arbetare då tycker jag för några dagar sedan var det ett upplopp igen ska vi se det var... för några veckor sedan så brände de ju bilar och polisbevakningen, det är ju bred den tror det var Eller var det inte det Och nu sist så var det ju upploppet i, i Fittja va Har du har sett det? Ja. det? Uh, Fittja har jag missat Vad var det som hände där då? Ja det var upplopp och, och ungdomsgäng Och det var bränder och skadegörelse Och, och, och polispatruller och grejer Och innan för några veckor sedan Så var det flera 20-tal bilar som brann I uh, Rågsved tror jag det var Och man fick ha förstärkt polisbevakning Hela natten där med polispatruller Vad kostar ja. det? Vad kostar det inte det här alltså? Vad kostar det Ja. Varför bränner man upp bilar för? Vad, vad, är, vad är poängen med att bränna upp bilar egentligen? Poängen är väl helt enkelt det att man förmodligen är i en ålder När man inte behöver ta så lång tid ansvar Att ens föräldrar som betalar hela den här dygnan helt enkelt. Det är väl det som är poängen. Det vet man om. Man vet om också som en invandrarkille. kille så jag inte i Eller som en, som en ung, ung kille i ja, var det. Jag kommer inte ihåg vad gammal han var riktigt. Men han sa ju att han inte är vuxen inlöst för vuxna. Äh, här vet man väl vad det som händer om man gör någon dumhet När man är i den här att Man får prata med en gammal sotskärring Och så händer ingenting sen Man får inget straff eller någonting tyvärr Och jag tror att det är det som gör att de här personerna som är i det, De gör det här för att de vet att de kommer undan med straff Det de alltså inte så dumma i huvudet som folk tror dem När de här upploppen är Så är det bara ett fåtal som är gripna utav polisen så de och kastar sten De, de så alltså sten mot bussar i Stockholm till exempel Det är ganska vanligt va? Uh... Vi har haft dödsskjutningar i Göteborg med ett stort antal döda skadade och även i Malmö så har antalet uh, dödsoffer från de här skjutningarna ökat. Va? Och det är ju inte svenska som håller på med det här utan det är de här gängen. Kriminella uh... gäng med uh, kulturberikare. Ja. Uh. Och det är det du naturligtvis. Henrik berättade ju en, Henrik berättade också att han har haft en släkting i Malmö som mitt på dagen blev överfallen, misshandlad och rånad och sen eh, föll så allvarligt att han senare avled alltså, på grund av sina skador i, i fallet. Jag Torp på jag så såg en intressant grej eh, på i alla hemsida eh, för tidigt idag men jag såg också det stod samma artikel på någonstans på Facebook att, att Nils-Erik Eriksson har beslutat att eh, han tänker inte rösta något mer hömmol. Nej, nej och inte jag heller jag eh, det, det fanns orsaker till att, att han inte kommer att rösta. Jag läste hela artikeln, det var ganska intressant faktiskt. Ja, det här politikerförraktet alltså är ganska starkt i Sverige. Och det är många, många som inte väljer att inte rösta. De röstar helt enkelt. De kan, ja. de kan rösta, men de gör inte det. De vägrar rösta alltså. Ja, det är en del en landseffekt del att, det, att man, man, en del protesterar säkert emot det här på grund av att, att man... För det är din kommentar här nu till Expressen. Förklarade ju krig mot Sverigedemokraterna äh, strax innan valet och, och det hade de ju ingenting för, va? Men liksom, varför håller man på så här och hetsar mot Sverigedemokraterna äh, just innan valet? Någonting helt otroligt. Totalt hets och hat alltså, spred Expressen. Men man, man vann ingenting på det alltså. Definitivt inte. Tvärtom. Uh, alltså, nej man gjorde ju inte det Man, man, förlorade, man förlorade en massa saker och ting på till stället Och Expo hade också pekat ut felaktigt också En Sverigedemokrat som var helt oskyldig till anklaget För att sprida uh, någon hat på, på internet Och det var, de hade tagit fel på person va? Vadå hade de påstått att Astrid var oskyldig eller vad så du? Nej men Expo hade tagit fram och utpekat en Sverigedemokrat ah. För att sprida rasistiska kommentarer Och det visade sig att det var fel person Och de var de tvungna ja, att be om, om alltså, ursäkt de, de tog bort artikeln va? Men de var inte om ursäkt då? Ah, ja. Men jag tycker det ser att säga att Svenskens parti är ett nazistiskt parti för att de är alltså ingen nationalsocialister. För det första så är de, de är en förbättrad form av nationaldemokraterna skulle jag vilja säga. Och sen så är det så de är ju precis som nationaldemokrater är ett etnopluralistiskt parti i allra högsta grad uh, de står för etnisk nationalism helt säkert medan socialdemokraterna står för kulturnationalism och alla tar... partierna är ju nationalistiska fast om, vi, om vi tar folkgemenskapen till exempel så var det någonting som Socialdemokraterna driver väldigt kraftigt både på 20-talet i Sverige då talar, då talar man till exempel om folkgemenskapen i Socialdemokraterna alltså mm. och sen ingen folkgemenskapen finns, finns inte i Socialdemokraterna längre överhuvudtaget jag har ett gammalt nummer också av tidningen Kontra där det står så här att socialdemokraterna ville bevara den svenska rasen va Och jag har inte den framför mig då men alltså de hade alltså blivit helt enkelt uh, imponerade av framgångarna på det sociala området i den nationalsocialitiska ja, det är, för, för, Tyskland vi har, vi har, Ja, jag har ju pratat om det där ganska många gånger, det, det är nog rätt många som känner till det här vid det här låget, tror jag och vi hade ju bondeförbundet också som varnade för invandring av sämre folktyper. Alltså. Men det var ju den tidens tankegångar i Sverige. Så, så var tankegångarna på 20- 30-talet i Sverige rent allmänt. Det, det var så. Det var den tiden. <trycklig> ja, men det är ju många som känner till det här. Liksom. Men det är klart att socialdemokraterna inte vill sig vidare där idag. Och det, är, det finns ju inget parti i den svenska riksdagen som inte har ett nazistiskt Även svenskpartiet har det. Ja, men de som värmar man med för mångkulturen, var, var bor dessa människor? De bor inte i de här förorterna. De bor inte där. Nej, ja, men det är det jag sa förut. Som till exempel Vänsterpartiet i Sjöstedt, Han bor ju inte i en zonort som man vill försvara. Han bor ju bor där egentligen, tycker man även Gustaf Fridolin hade uppgett att han bodde i Risna, men enligt en, en, en inte politisk korrekt hemsida så bodde han i Duv ner i sitt villaområde utanför Sundbyberg och då har han alltså ljugit att han inte bor i Risna. och där Gustaf Fridolin kommer från Vittsjö och där hade, där hade SD3 dubblat sitt resultat och Miljöpartiet hade sjunkit ner ännu djupare, längre ner <laughs> ja men som jag sa förut så jag, jag, jag, jag är inte förvånad över att Alltså, jag förvånar över att nu gjorde så dåligt valresultat som de gjorde. Men jag är inte förvånad över att de blev Sveriges största parti. Det är jag inte. Du, jag, inte jag såg ju inte U eller att det satt med Osarom som pratade till sina medlemmar på, på valnatten där. och sa det och den, hennes tal och inte Gustav Fridolin tal var ingen, ingen riktig inlevelse i. Jag tyckte inte, inte att de hade någon karisma i sina tal. Någon du talade om. Var det var mer karisma i. Uh, Jan Björklunds och, och, och, och uh, Göran Hägglunds och framförallt Firk Reinfeldtsdal. 2010 var ju en sensation att SD kom in i riksdagen. Det måste jag verkligen säga efter alla dessa år. Och nu är det ju en sensation när man med klar marginal är Sveriges tredje största parti. Och jag hade ju faktiskt tänkt att rösta på SD också i riksdagsvalet, va? Men nu av någon anledning så är det inte så. Utan, eh, jag, jag känner att jag kan inte rösta på ett parti som tar in en massa människor som inte har det här att göra. Alltså som kommer från Afrika och liknande, va? De ska inte ens vara i det här landet. Då. Jag förstår inte egentligen. Ja, det, är väl, det är väl helt enkelt. Jag tror att jag säger att det finns en. en jag tror att söddemokraterna är splittrat på den frågan faktiskt. Så att de, det finns många Sverigedemokrater som inte vill ha hit vissa typer av folkslag. Sen har vi de här också, som, sen har vi söddemokrater som bara kräver att, att, man ska, att när man kommer hit och man ska anpassa det till, till vad som gäller i Sverige. Sen vilken typ av människor som vi tar in spelar ingen roll. Va? Så jag tror att det är likadant som Vänsterpartiet äh, är när det gäller revolutionerna från och AFA, fast man är delat inom Sverigedemokraterna på grund av en helt annan orsak du hade rätt. Du hade rätt i att SD kritiserar ju bara islam och de kritiserar ju aldrig sionismen och de kritiserar aldrig Israel. Nej, nej det gör de inte. Och det, är, det är en grej som ligger för SD-fatet i alla högsta grad. Det finns, ju, eh, det finns ju socialdemokraterna är nog lite splittat i den här frågan med Israel också, tror jag. Där märkte man ju inte minst till exempel när när Stefan Le ut och sa tidigare året, vilket fruktansvärt krig där när han hyllade staten Israel och dömde ut Hamas. Men han dömde inte ut de terror- och våldshandlingar som staten Israel begår mot det palestinska folket. Utan han fick ju en massa hatmeddelande till sig, min sagt på grund av det eh, där. så stod han för att han sa det och det är helt rått honom på den punkt i alla fall. Men han borde inte ha sagt det. Annars visste han nog vilken hatstorm han skulle sätta igång. Palme. Det kan ha varit ett sätt att där också. O Olof Palme var ju känd för att han, han stödde PLO. Men jag tänkte på en annan sak också. Eh, Anna Lindvette, hon blev ju faktiskt kulturberikad. Så hon blev faktiskt mördad av en invandrare. Hon blir ja. kniv, knivdöd av en syksjuk kille från Jag Serbien var en Hon, hör, hörde, röster, hon hör, hörde röster i huvudet, hör, hörde han Ja, eh, hon blir ju det Men nu, om vi säger så här Har vi arbeten och bostäder åt alla dessa enorma mängder som kommer Även om en del kommer att bli utvisade Det finns inte varken arbeten eller bostäder Till dessa enorma mängder som kommer till Sverige och Årligen nu och med, anhör, med anhöriga och allting Hoppsan. Äh, får jag inte avbryta saker? Vi var inne på vissa politiker här alldeles nyss. När det jag pratade om vet du. Och du kände till det här vad Annie Löf sa till, till Öfven under det här mötet. <håll> äh, hon var det visserligen så att, att den här artikeln publiceras den 15 september. Jag skulle vilja ha en artikel som publiceras igår. Men... Äh, Enligt den alltså 15 september, så sa hon så här: Lycka till du! Hon fick nobben direkt, eller han fick nobben direkt utav Anne Löfherman var 17 år och hon sa på mötet igår jag inte tror jag. Har du aning om det? Nej! Det var väldigt intressant att veta det. Hon, hon sa ju någonting liknande till honom igår också, fast jag såg en bild bil på Annie Löv och så stod texten så här. Han har verkligen skickat sms, stod det, om om Löfven hade Annie Löv uttalat sig. Löfven har inte. Har inte varken sms? Kontakt. Nej, han har inte tagit kontakt med Annie Löv. Han är ju väldigt, väldigt konstigt för att han, han tog i kontakt med samtliga riksdagspartiledare, eller ja, alla, alla borgerliga partier i, igår. Ja, men det är inte ett mötet. Jag läste borde... vad Johan Björklund sa. Han sa att jag kommer till mötet men jag kommer att säga samma sak som jag har gjort hela tiden. Han kommer inte att samarbeta med Löfven Det bästa vore att man gjorde som Sverige gjorde 1940. Att man bildade en samlingsregering. Alltså rakt över alla gränserna, vänster och höger, tillsammans. Alla partier ingår i en samlingsregering. Skulle det vara så helt omöjligt tror du? Ja, det skulle det vara av att det är alldeles för många saker och ting som skiljer partierna och åt och det är för mycket var mellan olika partier eller rättare sagt för olika, det är för mycket splitter inom alla partierna så, någon även om eh, till viss tid mot så är det lite splittring så de här eh, livesändningarna som Expressen och Aftonbladet hade med, det var ju de pratade i mun på varandra alltså. så att säger helt siktigt ja men nu ska vi se, nu har jag en artikel framför mig här ja Uh, det är det som jag pratade om förut här. Uh, Annelöf sa så här tiden i, i vi ska se om det verkligen är en artikel som igår här så är jag inte ut och ja, 19 september, det är 12.04. En artikel publicerad på tyvärr svenska Dagbladet Men hon sa tiden så här till det äldre mötet. Löffingen mötte alliansledarna en och en, först ut från centerpartiet, Anne Lööf. och hon har sagt så här tydligen trycket på Centerpartiet att K-Stefan Löfven till ett mötes för att få till en stabil regering obefogat, säger hon då. Tonga 2010 var det samma, säger hon efter sitt möte med Löfven. Och hon, hon sa också så här tydligen, det är nej till att sitta i regeringen med S, ja till alliansens bundesmotion. Och ja, till att fortsätta med i blocköverskrivande överenskommelser som redan finns. Alltså är det ingenting som har förändrats helt enkelt eh, enligt henne då. Och det gällde väl även de andra partidelarna skulle jag tro på den borgerliga sidan. Så att det verkar som att Lufien kan man nån här faktiskt. För det innebär att han, han, han får inte med något borgerlig parti i regeringen. Och han vill inte ha med Vänsterpartiet. Och han vill, han vill absolut inte ha med Sverigedemokraterna i regeringen. Och det, måste, det innebär att han har bara ett enda parti med i regeringen. Och det är Miljöpartiet. Så det är i ja. högsta graden minoritets, ja. minoritetsregering som Luffe genomhåller. Då får jag säga att Gällare uh, lämnar strax Stockholms Radio Och gällarehornet.webnode.se uh, är snart 9000 besökare. Och ni kan gå in på sverigekanalen.tk och gällarehornet.tk och lyssna på sverigekanalens webbradio dygnet runt också. Läsa artiklar och liknande. Vi har ju många besökare faktiskt från USA kan jag se på flaggorna där. Det är kul med besökare även från andra länder som eh, Polen och England och Tjeckoslovakien och så vidare va? Mm. Sen har vi en annan artikel här också som säger att hur Löfven än så kommer SD att gynnas. Det Löfven fast i en rävsaks heter faktiskt artikeln här. Ehm, artikeln är, finns på Svenska Dagbladet och är skriven av en person som heter... Ja... Vad som 17, Anna än det nu, så har vi blivit till alla ordet i flertal tillfällen. man jag dig i varenda gång? Eller om man ens har jag ens hört oss och sagt nej? Ja, jag har ju kontakt på Twitter, ja. Ja, jag har hört oss och sagt att du vill vara med vid något tillfälle? Nej, det är ju inte klokt det här. Alltså, du skulle nästan 800 000 svenska vara rasister? Även många invandrare som har röstat på Sverigdemokraten. Det, det går inte. Jag får inte ihop det. Nej, orsaken till att du inte får ihop det är helt enkelt att det inte går ihop. Det går inte ihop, nej. Ja.